قرآن مخترم آردن مولا کو مولانا مطعی توسی پخمت سید دورا تفصیح و قرآن دائن سو ستائیس نمبر کیسک چپر محلہ بلرخی المارغوز کی, کی. و چونیس ناو دوزارات کی شہره تدید امیلاوی دو پتہ ایسا تای رشاہ دیت ایسی مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن بلازان نیز دیمین چور جانگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انواشیر توحیدی یا فاکی ها پاگی او میویدی و نخلو او کجوردی ذاتو الکمام کسودوالا کسودوالا یا اکمام توتووالا والحب زلعصفی اوم دلیل او دانا زلعصفی خاوند بوسودا ور ریحان او داننگ ور ریحان خوشبودار گلونا یا ور ریحان رزقا قول <سؤال> ريحانين في القران <سؤال> فهو الرزق <سؤال> مراتب رزق فباي اي على ربكم پس پر کم يو احسانونو در خپل <سؤال> باندي انکار کوي تاسو د والا خلق الانسان من صلصالنا دليل اتم خلق الانسان پیدا کړه د انسانل را دې کې خالقیت ذکر کوي کنه دی روکو کې پیدا کړه د انسانل را منسن صالح د خارټنګې دونکنا کل فخار پشان د ټیکري او خلقل جنه او پیدا کړي د شیطانل را من مارج من نار د خالصلم به د د خالصلم به من مار د خالصلم به من نار د د خالص لَمْبِيدار اور نہ لمبیدار اور مممار جن خالص لمبیدار من نارن اور نہ فبای ای علی ربکم ماتو کذیبان پس بکم یہ احسان نودخل بان رب باندے تو کذ زبان انکار کوئیتا سود والا رب المشرقین ورب المغربین چه رب دو ڈواڑو مشرقن نو رب اورب دو ڈواڑو مغربن نو دے تغليب دے کے رب المشرقین ورب المغربین الله اکبر رب د مشریقون له او رب د مغربون له مشریق انه په اعتبار د سیف او د شتاء سره گرمی کې یوزاین نور راخیږي یخ نه قبل زاینا داننګ یو یوزای پروزي کله بل زای او مشارق چې ورته قران کریم وای کله جمر اړي نو په اعتبار د هاري راځي درا خطو د زایدو وجنا او مشرقو پیت بار دا حقیقتو رب د رب دید مشرقونو او رب دید مغربونو فبی ای آلائی رب دا رب المشرقین و رب المغربین دا نهم دلیل عقلی فبی ای آلائی ربکو ما تو زیبان پس پکم یودن احسانونو درخ پل بانده این کارکویتا سو دوارا پیریان او ادسانانو تا خطابو مارا جل بحرینی پیداکړي دوا دریا غو نا لسم دلیه اخلي پیداکړي دوا دریا غو نا يلتقيا نه چي ملاويږي د یو بل سره بینهما په مابند دي دواړو کې بارزا خل لا يبغيان پر د ذاته نه کوي دا دواړه په یو بل باندې پس پر کم یو احسانونو د خپل رب باندې انکار کوي تاسو دواړه یا خروج منهم والمر اللؤلؤ والمرجان راوځي د دې د ورننه اللؤلؤ غټي ملغلري والمرجان وړي کم یو احسانونو درف خپلبانې تو کس زیبان تاسو دواه ان کار کوي یو پیریان انسانان وله هو جوار المونشاله جووار منشاو فیل یو لسم دیل اخلی او خاص دديله په اختیار کې د جیا زونه چې پیدالی شوي دي په دریاب کې کلعالاام پهشان دګروو پس په کم یو احسانونو درف خپلبانې تو کس زیبان ان کار کوي تاسو دواه کللو من كل من عليها فان كل من عليها فان طول پټولا د اغسن علیه چې په دې ځمکه باندې دي فانی ختمیدونکې دي و یا بقاو باقیاتې کېدونکې دي ذات د رستا چې خاوند لو یې دي ول اکرام خووندې عزت ورکول دي فبای ای الای ربک ما تکذبان پس پر کومو احسانونو د رب خپل باندې نسب انکار کوي تاسو دواړه یاس الوه من فیس سماواتی والارض دول سم دلیل عقلی یساله من تیس سماوات والعرض سوال کئی دی اللہ تعالیٰ آغا سوک چی دی پاس مننو که آغا سوچ چی پاس مکا کی کل یومین هو فی شان هر او رز هر وقت هو دا اللہ تعالیٰ پیو نوی شان کی دا اللہ یو نوی شان وی ما یلیقو بزاتی ہی تعالی دا اللہ پہر شعر دار او رضا پار وقت کیاو نوی شانوی فبیعی علی ربکو ما تو که زیبان پس پکم یو یا سانونو دراب بانده پس پکم یو یا سانونو دراب بانده تو که زیبان انکار کوئی تا سدوارا تا فروغله کوم اوستوی وخوي شورو شو زر دا چې قصد بهکوم او کو منګه ستاسو دپاره واسهقلان او دو درور ډاللو پس په کم یو احسانون د خپل رابانندې نین کار ان کار کوي تاسو دواړه او ټولګیا د پیریانو او د انسانانو که چې تاسوطاقت لرئ دا چې اوضای تاسو من انقطې سماواې ولر دی د کنارو داسمن نو دزمک نه پس اوای لا تن فظولاویسلانانه ماګر نهشیوتې تاسو مګر لوهي طاقت د الوهیت باندې په لوهي طاقت د الوهیت او هغه تاسو څخه دی نه نو تاسو واتنه شي پس په کم یو د احسانونو درو خپل باندې انکار کوي تاسو د والا دا سه انکار دی ګوره کم ځای کې د عذاب نه آسان وامه کم ځای نه د عذاب نه رسته د عذاب د امور نه رسته فوی ای الله ربک ما تو ک زبان ذکر کی نو مراد د نړۍ کې د خبر درک اطلاع د درک لا اطلا در کول او خبر در کول دام ام دا د یو نعمت اند در باندې دنیا کې چې ځانته بچی یور سلام علیکم را لګل شي علیکمه په دې دعالو باندې یور سلام علیکم را لګل شي په دې دعالو باندې شو وا ازن خالصو شغله مین نارن دورنه و نوحاسن را لګل شي او را لګل شي علیکمه تاسو دعالو باندې شو زوم مین نارن خالصی شغلی من نارین دا اولنا وانو نو تورو لگی فلا تن تسویرانو تاسو بدلنش اغسته دا پارا دا خپل زانو فبی ای ایی علای ربکو تو کز پس پا کمیو احسانو نو دا خپل پل بانده انکار کوئی تاسو دوارا پس هر کلاچو اشلیگی اسمانو پس شیبا وردتان سر گلابی کد دیانو کد دیان پشاند سری پو د دا پودینا چه سرووالي تلګه مایله شي داسې رنگ به د اسمانو یا پښان د سرمنې سره یا پښان کده هاند سرو تیلو داس سربشی اسمان فبیعی آلائی ربی کماتو کازی مانا پس پا کم یو احسانونو درفق پل بانده انکار کوئی تاسو دوارا فیعو ما اید اللہ یوسعلو پس پا دار از بانده انتا پاس پا اونکلشی پا بارا دو گناده اکی انسان ولا جان او ندیو پیر نا مانا دا غی دو گنابادو تا پاس شوینی خوچی بس راز از جان نمتا فبیعی آلائی تو کا زبان پس پر کم یو احسان نو دره تو کا زبان انکار کويتا سو دواړه یو رسول مجرم منافی جن ده بشي مجرمان پنه خدا غي باندي پس نیول بشي بې نوسم پتن سرا ول اقدام او فقدمن سرا سور الزاريات کتر شيو سور الزاريات 24 کې دانه کې قاف کې 13 شيو سور الزاريات کې او قاف کې ال قيافي دوا پاريشته بار پس راشي او د لاس او د خونه به اوني وي نه یعنی سر او خونه او جاننم ته غزارقي فاب اي علي ربكم ان تو كذمان فسبكم يو احسانو د خپل رب باندي تو كن لي بان انکار کوي تا سود والا هاذي جهنم الليتي دا جهنم هغه چې نسبته په دې تا دروغه نسبت بکود دروغ به هادې ته المجرمون مجرمانو ويا طوفونا بينها ګرځي بدای الله یطوفون بینها ګرځي بلې په ما بین د جهنم کې او په ما بین د ګرم په ما بین د ګرم اوبو آنن ته دې ګربه وباي او پخې کله شېري ک وګر دې راګر دې او عذابونه وي کسما کسن فابي اي على ای ربك ما تكذبان پس پکم يون احسان ندخل ربانه انكار کوي تاسو دواړه والمن خفا بشاره تو والمن خفا او د پاره دا چا چې یو یری د پېښې د خپل رب نه جنتا دو قسم جنتو ندې يا دو باغونه دي يا تسنيا للتكرار قسمه قسم, قسم باغونه کا پس بکم یو احسانو د خپل را باندې کار کوي تاسوړه زواته افنانو ګنوو ساګو حالله بوي پس بک یون تونو در خپل باندې ان کار کوي تاسوړه فيهما په دغ قسمت کسم بااونو کې آناې قسمه قسم چینې باوي تجریانې چوانې باوي ف بیا یا لا بکومانتو کا ګ ف بکم یو احسان خپل پرورګار فيهما قديك من كل فاكهه تن تار کسمهونه و زوجان جوړي جوړي انا جوړا جوړا کسمه کسمه فب ايا لربكما انذک زمان پس پکم یاد نیم احسانین دو خپل ربان دې نذ دن انکار کوي تاسو د والا متکینا علی فروشنه تکیا لگا اون قالی نونو بانده با توا اینو ها چه دننا استر داغی، استر دننا استر داغی، من استبرقین ده غطوری خمونا بوی، او میوی ده دا جنت دانی نا نزدی نزدی بوی، فس بکم یو احسان نو دخپل رب بانده، نین انکار کوي تاسو دوالا، فبی ای فیهن قاسراتو طرفی. الله فيهنا قد جنتنكه قاسرات الطرف ناسرا كنكي جنكوي يا بندونكي د نظر بوي بند جنكاي بندونكي د نظر او توجهات ما کې ترشوي دي لاميات مسننا نبيلغه له داي سارلا انسان يو انسان مخ کې داي نه ولا جان نون او نپيري انسان بالکل د بده د پاره محفوظ وي او دا صفت خزو کې پکار دی چې جنته دور سرداري وګرځي خزو کې دا صفت پکار دی چې یو په دا غا نظریا باندې چې کم د خاون حق دی چې دا ځان کې دا صفت پیدا کړي چې د خاون نه علاوه د لبل سوق دغه سه لاس ورنې ودا یو د خاون د پارا ځان دی د پارتیار کې فرب بپمانتو کا ذبان پس په کم یو احسانو د خپل پر ورګارمان دی نین کار کوي تاسو دواړه کا ان هو نه لیا قوتو گویا کې دا هورې گویا کې دا جنا کوئ اللییا قوتوو مرجان اللہ یاقوت اللله یا قووتکان چېوي نو دا سپینوي او سرخی ته مع لوي سپینوي او سرخیته مع لوي او مرجان سپینوي نو داسه بوی لکا یاقوت د چاچ سره خوخینو سره او د چاچ سپینه خوخینو غیلر سپینه یا مرجان کې لونته اشاره دا رنگوبې د مرجان په شانتی وي د یاقوت په او مرجان کې صفایته اشاره دا صفاواله به د مرجان په شانتی پس پکم یو یا سانو د خپل پروردګار باندې کار کوی تاسو د حل جزاو الاحسان ندا بدلا دا توحید الا الاحسان مگر جنت پس بکم یو احسانونو دخپل رب بانده انکار کوي تاسو دوارا ومن دونه ما او ما سوار دی قسمه قسم باغونونا جنتان نور قسمه قسم باغونونا دی پس فبیعی علی رب بکماتو کزی بان پس بکم با یو احسانونو دخپل پروردگار بانده انکار کوئی تاسو دوارا مدهام مطانا تکشن دی تکشن فبیعی Quran Allyi rabbikuumatu پس بکم یا احسان و 구�akبل رب بانده انکار کوا عیدوار و باغونوکی یا دو قسمان باغونوکی عینانی چینی بوی نضا دو چینی بوی یا دو قسم چینی بوی یا قسم قسم چینی بوی نضا خطان پوار و هنکی چینی فبیعی علا ی رب بکو ما تکا زمان پس بکم یا احسان و 구�akبل رب بانده انکار کوا عیدوار و باغونوکی پدغی جنت پاکی ها تن میوی بیو و او کجوری بوی و او انار بوی فبی ای آلائی ربکمانتو کزی بان پس بکمیو احسانونو دخپل پروردگار باندین کارکوی تاسو دوارا فی هننا پدی جنتونو خیرتون ښایستا خلله کوواله ج کوي بهوي خسانون مخایسته مخون واللهجنین کوي پس په کمیو دنی تونو د خپل پر ګار باندې ان کوي تاسو دوړه هوورمه کوراتتون ف خیا حوری بهوي ما قاتتون نه بندکلی شوي ف خامې په خمو کې ف خامې په پردو کې دپه دمالقانو په بیاله عرب بکومتتوکه زمان پس په کمیو احسانونو ده خپل باندې تو کا زبان انکار کوي تاسو د لاس باندې وی لګولې هغه سره یو انسان مخ کې د دینه او پیری پس بکم کمیه یی انسانونو خپل رب باندې انکار کوي تاسو د والا تک یا لګون کې وی الا رفرفن په درو باندې درای باندې خزرین شنه وابقرین اوقالنا احسان خاستا خاستا پس پکم یو احسان نو د خپل پرور دیګار باندې تو کذب انکار کوي تاسو د بارک اسم ربکا دل جلال والاکراما پس برکت والد نمد ربستان چه خاوندلو یای ده والاکراماو خاونده ده عزت ورکاولو دعوت سورتو امتیازات دو سور رحمان الله اکبر سورت ممتازو پدی سرا چه اکتیس پیرے دا لب صفحه ذکر شوه ده 31 پیره چفا بی ای ال ربک مان تکذبان دانه صورت ممتاز هو په دې قول د باری تعالی سره چلا میاتومسونه نسن قبلهم ولا جان دانه صورت ممتاز هو په بیان د تشبيه د یاقوت او د مرجان په بیان د تشبيه د یاقوت او د مرجان دانه صورت ممتازو هو په دې سره چایک بداسی چینی وی نظ باه تا نه چی پوارې ووونکي ووي دا سي پوارې وته نسي دي دانغي صورت ممتاز او پدې بيان سرا چې حور ما قصوراتن في الخيام دانغي صورت ممتاز او پدې سرا چې اسمان بسورشي فکانت وردتن قدهان اسمان بسورشي بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقات الواقعا ليس للوقات ها كاذبا سوره مکی صورت ته 44 نمبر دے ترتیب کے پس دو سوره رحمان او ترتیب د نزول کی 46 اسلام بر دے پس دو سوره توہانا را دما قبل سوره سوره رحمان سرا په غنو جو باندي دے التا نفیر شرک البرکات او شوا تفریدا پدې باندي چې برکات اچولواله بل سوقدشتانو پس سبح بسم ربک العظیم پاک بیا د خپل رب بیان کا ترتیب کې سم نه 56 نمبر دې ترتیب کې ترتیب د ها 56 نمبر 24 چھپن لمبار پس دوسور اخمانہ او چھینالیس نزول کے الله اکبر دارنگ مخ کے بل رب دا آلتا بشارات او تخویفو نو دلتا داغی مستحقین ذکر کئی او درے ڈلے ذکر کئی مستحقین داغی دارنگ آلتے داوئے چحور مقصورات پی الخیام نو دلتے بل صفت ذکر کئی وحور نعین غطستر گوالا حوری بوی داننگی علتی ہوئی متکین علا فروشن نو دلتوئی علا سروری موزونا دسروزرو تختونو بانده بوی پا تختونو بانده بوی موزونا دسروزرو تیلو بانده ودلی شوی پاگی بانده بودلی شوی دسرو پا تیلو مو دلی شی بای پاغه بنده منستی حلا رب تی اسمی محکمون ویلا خلاص کړم داود سوره تو اغا دا دا فسبه بسم ربک لظیم 47 دا کې 74 کې ذکر کای او بیا 96 کې چدخل الرب چلوئی ده داغه دنون پاکی بیان کا پاکی بیان کا پنون در خپل پل چلوئی ده داغه پاکی بیان کا او آ پاکی سو ده شرک نه دار چا پاکی داغ د شان مناسبی شرک نه پاکی بیان کا خلاصه د سورتو آغا دن چه ده توحید مساله بیان کی نو خلق بدری ڈالی کی اغازے کر کے یو من ان کی یو نمن ان کی یو من ان کی علا وجہ الکمال خط اکمل طریقے سرہ دا بیان نہیں بیا بشارت او بیا اعاداد دغدر اڑالو بیا کہی او بیا بشارت او تخویف او سلور دلائل عقلیہ اغه ذکر کوي او بیا تفری بردلایلو او ترغیب الی القران आवाज مته دو قران حلا او نور صورت او وقات اغا سامنے اذا وقاتل واقعا هر کلا چواکشی اغا پیخیدونکه هر کلا چواکشی پېخي پېخي دونکې یا هر کلاچوا کې شېل واقعیا قیامت لیسل وقته نبې پواکه کې دوه دایې کې کاذبه نو نفس دروغ جن دروغ جن دروغ جن اونکه څوک دا بوینه چې داغه دروغ جن تیاو کې حافظه رافعه او لیسل وقته په وقته دو پواکه کې یو نفس دروغ جن یاو نفس در اوجن دا جملے موتر زائد خال الہی او ہر کلچ جزا دادا ہر کلچ واقشی قیامتو آ پیخی دون کے آ پتو کلچ شي خاف ضتوننو خقطته کوون ک ببي کافر لره راافتون نو چېون کبي اذا رجة الأرضو رج هر کله چوجله قوله شيمک پهجل قوول سره وبصتل الجباللو بسسا اوېزارېذا کلی شي غرونا پرې زريزه کولو سره فت حبا او م بسه کړې شې ممبسا کر ور و کنتم ازواجن سلاسا بیان دا هغه درو ډالو ازواجن سلاسا او وی تاسو ډال درې ف اول ډلا منون کی پاسحاب الملائما پاسہوندان د خلاس والا ما سو خوش نصیب ادیم اصحاب الملائما ہوندان د خلاس والا وا اصحاب المشانہ او دیم دریم دریم دریم دیمڈالا چغې نمنون کې دي او اصحابل او خاوندان د غسلاس والا ما سبد نسبري اصحابل مشعما خاوندان د غسلاس والا والسابقون السابقون دا اغه درې مدلایه یعنی کې اعلی وجه الكمال والسابقون السابقون وَالْثَّابِقُونَ او اغیست سبت کا اونکی دا مبتداว صابتون دا خبرو از سبت کا اونکی فو علم و عمل کی از سبت کا اونکی بوی قرب الهی تا قرب الهی تا و مخکی کی یا قرب الهی جا جنت تا اگری تا و مخکی کی دن کی چه علم و عمل کے سبقت او مخکی کړو کڑو و السابقون مخکی والے کون کی پا علم و عمل کے السابقون ویبا مخکی دن کی جنت تا اولائی کل مقربون دا بزرگان دا دیا اغنیس دے خلق دا اللہ تعالی فی جنات نائم ویبا پا جنتنو دنیمتنو سلط من الاولین دیر بوی دا اولنونا وقلیل اولگ بوی من الاخرین دا الله اکبر چه پاولون باندې دیر نو دا خو فضیلت د نور او ماتون وای راغه په د محمد رسول الله باندې دا خوای فضیلت د حساب چو نو جواب یو د علماي کرام کای چې کثرت په اعتبار د افراد نه دی بلکې په د اسماء ده اغه بډیر وی زکه قومونه ډیرو نو نمونه وی ډیر او افراد آب ابد محمد رسول الله ډیر وی یادات اولین او آخرین دواړه د امت سره لګي ا سلۃ من السابقین من السابقین من السابقین من الاولین معن سو دیرب ودا اولنونا یعنی اولانی من السابقین الاولین من هذه الامه وقلیل من السابقین الاولین من السابقین من الاخرین من هذه الامه قرا دو اړردو عمر سره لګي اولين او اخرين دو اړردو عمر سره لګي مطلب دا ډېر بوي د ثابتینو یعنی اولينو د دې متن او ډېر بوي د ثابتینو د اخرينو د دې متن سلطه من السابقين من من هذه الامه وقلل من السابقين من الاخر یعنی د هر وخت د دې امت کې د سابقین موجود وی نو فضلت د نور او متونو په دی باندې ثابتې وی اعلی سرور ابن اوذنا دی پا تختونو باندې د سروزارو تیلو سراو د لشیوی متقین علیها متقابلین تا خیالګون کې به پای مانګي متقابلین رو بروب ویو بلتا یا توف علی ملدانونو چ کرب لا گئی په دی باندې غاله کان مخلدونا شوی پس فد ویل دانیت همیشه کلی شوی مانا همیشه بدغسی حلکانی حلکانی بڑا کی گی بنا یا همو خلدون همیشه کلی شوی بئی همیشه بردی غلامانوی را را گرزی بپس سره چکر بپس سلا گئی بے اکوابینا پا آغا پیالو دو بغیر کندو والا سرا واباریقاو آغا پیالی کندو والا کندو والا او اغا پیالی بغیر کندو والا آب و سره او دی بانده بگرزی و کاسین او کاسی من معین دا شراب و خالصونا لا یو صدونا نبشی بی خودکا ولی دی عنها دا وجداغینا ولا یون ينز زفورو نبدی نشکیگی و فاکهتین او میوی بوی من ما دا آسنا یتخیرون چی غورکوی دی و لحم طویرین او وخا د مرغانو من دا آسنا یشتون چی غوری دی او حوری بوی عینون نو ګټو سترګو والا خيسته که امثال لئلو علم کنون پشانتا دمال غلرو پا پردو که بنکلی شوی بدلا دا پا سبب دا آغا چوده کو عملی که لایس ماونه نابولی دی پاگه که لغوان پا زلخبره ولا تاسیمان دو گنا خبره مگر وینا بوی سلاما سلام سلامه سلام و اصحاب الیمین اعاداد فرق سلاسو او آخا وندان دا گست الاخیلس والا ما سا خوش نسیب دی آغا خیلس والا فی صدر مخدودا وی با پاغا بیروکی دا بیر دا جرنت مراد دیخوا صرف دا دنیا سر اشتراکی لفظ اسمی دیں نور آغازان لبیری دی دا بلشانا فی محدوده وبابا بیروکه محدود محدود بغیر از هو والا يا محدود دکه د میود کرکندنا و تل همندود او هغه کلو کې کی بوي مندود لاندې باندې داس ګور کې له او د جنت کې ها هو او هغه سوري اوغت کې سور اوګد کې و ما او اغه ابو جاری کله شو دا سټ چینه بوي او ار کس منهرونا چینه د هر څ او اغه میوې کثیرتن ډیره لا مقطوعه ولا ممنوعه نه بوي لا مقطوع نه ختميږي هغه په اعتبار د مو سمسارا ولا ممنوعا او نه بمن کوله شی د طلب گارونا او فروش مرفوعا او ایبا پاکال نونو باندې اوچت شان اوشت اوشت شان والا کالين اعلى على کالينونا انا انشأناهن اوز دا جنت دهرو تسکره انا انشأناهن بشک منگا پیدا کرده دهرو لرا انش انشاءن پیو عجیبت ترسارا فجعلناهن ابکارا پس گرز والی ده منگا دی لرا ابکارا پیغلی عربا منداری اطرابا همزولی تول صفتو دا اب کارا باکی ری مانا لم یتمس هنہ انسون قبلهم ولا جان بلکل باکی ری پیغل باوی او بلدہ عروبان مینداری خی مینبا کئی دا جنت یانو سرا اترابا همزول باوی او دا همزول چی خزوی یا لگ کش نو ندا بہتر وی ذکر دا صفت دا غی حورو ذکر کئی لِاَصْحَابِ الْيَمِينِ لَطَارَدَ خاوندان د خلاص والا سُلَتُن دِر جَمَاعَت بَمي مِنَ الْأَوَّلِينَ دَأَوَلِينَنا اَوْ لَغ اَوْ ډېر بوي دَاخِرِينَنا وَاَصْحَابِ الشِّمَالِ اَوْ خاوندان د غَسْلَاس وَالا ما سبب نسیب ديا غَسْلَاس وَالا فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ لِبَقَا گَرْمُ هَوَاگانُکِ وَحَمِيمٍ اَوْ گَرْمُ بُوکِ وَذِلٍّ اَوْ سُرُوکِ یا حمندلوgina لا بارد نباخوي والا کریم ن عزت والا بوي اسباب برسواي اول سبب انهم كانوا قبل ذلك بيشكه د يوم خد دینا مطریفی مطرفینا مستکله شوی مست کلشیو مستی بے کول دنیا کی وکانو یو سرونہ سر او هودئی دویم سببو التزام د شرکو وکانو یو سرونہ سر او دئی چیمیش والے کوا امیش والے بے کوا علا لحنس العظم پو لوی باندے امیشا ہمیشا شرک مبتلاو وکانو او دئی دویم او دئی دویم ظ او وډو ک عناله مبوسونو ا بیا منګه لما بهوسونه خامها او اغا پله رانز منګه اوولنيقل اووايا ان اووللي نه والاخرینابي شغاولنی او آخري آ ټولله مجموعونه خامههجمه وکل شي اغا وقد د رزي مقاهريته دروغ جنونکو خاامخ خوړون کې بي منشاجرتتي منشاجرين دوون نه من زقوم کو د ذ کوومنا د زکوم اغاونه به تاسوخوری بیا په مالی اوونه من هل بتون پهامخ ډ کوونې به تاسو دغې نه خیې په شاری بونه پس کوی به تاسوالی د پاسه دغی باندې من الحمیم د گرمو بونه په ګرممی او به داسې چې کولې بهله بلکل فقب په له او باسی پلام د باندې فشاريبونا پسکون کې بي تاسو پشان د سکلو د اوه جل وه له شوي جل بیماری چې پر پند اوت ډیر لګي دا غد سکلو پشان دي شوربالهیم په شانتا د سکلو منسوب ده فن زده حافظ سرا په شانتا د سکلو د اوخ جلواهلی یا په شانتا د سکلو د اوخ تگی هاذا نصلهم دادا مل مستو دادا مل مستوب د دو دوی یوم الدین پر از د نحنو نه نحن خلقناکم دلیل عقلی نمبر 1 نحن خلقناکم بهشکم نحنو منگا خلقنا کم پیدا کلی تاسو لرا فلاولا تو صدیقون پس ولی تصدیق نکو ای تاسو افرا ای ما تم آیا غور کلی تاسو پا آغا ابو بانده تم چې تو یا وی ای تاسو پر احمد پلو بی بیانو که اان تم تخلقونه آیا تاسو پیدا کو صورت ور کوی دلارا ام نحنول خالقون یا منگ یو صورت ور کون کی د دا, دا شکل او صورت د انسان دا سو جڑ کی تاسو کوئس نحنو قدر نا بینکم الموتہ منگا انداز کړه برابر کړه دے یا په سل کړه دے وا ما بینستا سو کی مرګ لرا وا نحن ما نحنو بمزبوقین او نیوم منگا عجز کړه شوی پ دی باندي چهرا بدل کو منگا پم سلستا سو باندي واننشیاکومو پور تک تاسو لرا ما کل که فی امام پا غزائی که لا تالمونه چه تاس په پتنشته وَلَا قَدْ عَلِمْ تُمُ النَّشْعَةَ الْأُولَى او تحقیق سره پی جندل تاسو پو یشویه تاسو پا پیدائش اولنی بانده فَلَوْ لَا تَذَكْرُنَا پَسْوَلِ نَسِيَتْنَاخْ لَي تاسو پا پیدائش بل زل بانده چه پو یو زل بانده پو شویه ای او پای موئلم راغل دبلس گراندسو دویم دلیل عقلی افار ایتم ما آیا تاسو غور کړل ما په هغه تخم باندې تحرسونا چی کړئ تاسو ا انتم تزرغونه آیا تاسو وې دی لرا ام نحنو الزارغونی امنګیو زرغونه اونکي لاو نشاو کچره فخشی زمنګا لا جال نو خام هاو بغیر زو منګه غی لرا حتوانه رې زریزا فذلتم بشی بتاس تفکون افسوس اونکی پدی بانده چه این مغرمونا بیشکا منگا یو قرص دارا و امونکو بللا قرص خاطر لیده یا منگا شو تاوانیانو بلن نحنو بلکی منگا محرومونا یو محرومونا بیا دا چغیوه که زو غالم نو دا پسل بدلدک کسی ریزا ریزا اوچ اگرزوما دادالا پسلونه لرسوک کئی افارا ایتم الما اللذی تشربون درهم دلیل عقلی آیا تاسو غور کرده پا غوبو بانده اللذی آغوب تشربون ها چسکیه تاسو اانتم انزلتموهو آیا تاسو راورا ولدی دیعو بولرا من المزن دا سپینی وار یزینا امنحن منزلون ایا من غیو ورون کې چا دل دا وب ورولې دي لاو نشاو کو چرخه هجي زمونګه ک چر او غل مونګه وب ګرز مونګه دی لرا او جا جا تاروي فالاولا تشکرون ولي شکر با سي تاسو افرا تورون سالورن دلې عقلي آیا غور کړه تاسو هغه اور باندې تو رونا چې بلوي تاسو انتم انشاتم شجره آیا تاسو پیدا کړی دا اون یا یمنګیو پیدا کوونکی منګاگر سوال دا لرا نصیحت وا متاغن او سامان للمقوین دفراد مسافرو شجره اتاه یا امونه مراده چیر یا امونه کې الله اور بته دی بلو پلاړه بروانو مسافر پایده به ته یا عربو کې دوو نوي وي یو ته مريخ وي او بل ته غفار او دا دواړه چې به کله کټ کړی کل او دیوبل سره به داسې اوله غولې نو دا اګینه به اور چې کم دې بل شو او دای په خپل ضرورت پورا کو الله وتو ادا د ما کړي او کدا تاسو پیدا کړي و ما د له کړي د سما پاکي بیان کا فسبح بسم ربک العظیم الله <تصف> به سه د دلاایلو په پسپ کې بیان کا بیس می را ب کا په سیال کې چېیم دا غښتون کې په نو در خپل باندې چېلووي فلا اقسمو پس قسم می پهغ ځایو د ستوررو باند دی په ځایو د स्سترو باند دی او بشهکه دا خمه خ او قسم دی ک چر تاڅپهګلو عظیم ډیرلوويلوی کاسم دا پس زبان دی جواب قسم ده انهو بشکدا قران کریم خامها قران دی عزت والا فی کتاب مکنون دی پاغلیک محفوظ کی یعنی لوح محفوظ کی لا یا مسوه لاس نه لګی د دې سرا الا المطہرون مگر پاکل شوی خبر ده او متطہرون مراد پرشتیدی معنی سو لاس نه لګید د دې سرا مگر هغه پاکلې شوی پرشتي یا خبر په معنی د انشاء ده لاس دې نه لګید د دې سرا مگر پاکلې شوی چې پاکي او داسه کړی او خو پاکینو الی د قران راخري انسانان یا خبر ده, ده دی. او متطہرون مراد موحدین دي لاس نه لګی او د مس نه مراد تلذذ ده نمانسو لا يمسوهو مزي ناخلي تلزوز ناخلي ده ده قرآن إلا المطهرون مگر موحدين تنزيلون رالي قلد من رب العالمين ده طرف ده رب ده مخلوقات به هذا الحديث آیا پا ده قرآن بانده أنتم مدهنون آیا پا ده خبر بانده آیا پا ده بيان بانده آیا پا ده قرآن بانده أنتم تاسم مدهنون سستي كوي وتجعلون رزقكم وغرضا ولده ب اولیا تاسو رزقکم برخ خپل انکم دا چې تاسو نسبت د درو کوی رزقکم برخ خپل تاسو دا ګر زولې چې شب تاسو بس دغه سے درو نسبت کریم ته کوی فالاولا پس ولینوا اذا بلغۃ الحلقوم ہر کلا چور زجر دے ہر کلا چور سی کی روح نہ ماروتا وانتم اوتازو ہینیزن پدا وقت کے تنظرون گورے حکم د اللہ تعالی تا و او من گڈیر نذیو الی ما گڈیر نذیو دا گہستا مینکم سٹ اسنا والا کلا تب سر لیکن تا سنوی نہیں لیکن تا سنوی نہیں فالاولا پس ولینوا ان کنتم کچری تا سو غیر مدرینا بدلا با نشی در کول تاسو لرا نو گولا در فلاولا دا پارا جزا او جوابو ترجعون ها ای لولا ترجعون ها ولی نوا چی واپس کڑو تاسو دی روحون و لرا چه کلا مرو تاورا سیدل که تاسو دا کول شی او تاسو قتل حکم دا اللہ تا من دا تنزدیو خو من دا تنخ کاری دو. او که تاسو دا خیالی چې من لبا بدلا نشی را کوله نو فلاولا پس ولی نوا نو فلاولا ترجعونها چی واپس کڑویتا سو دی روحون راین کنتم سوادی چین کچرهیتا سو ریشتی نی دا روحون بیا واپس کول شی نشی واپس کولی نا نا فا اما درے ما دا درے میں ڈالے حکم چی منون کی علا وجه الكامالو دا غی حکم مخ ذکر کو ذکر مخ به بے جنت داخل ای چا دا مسلا من لیوا فا اما ان کانا پسر پس اما ان کانہ پس هر چي دي ان کان مىنل مقربين پس كچريوي مىنل مقربين دا غنيز ديكله شو خلقنا الله تعالى فروعن خوشالي بوي وريحانن او خوشبووي بوي وريحانن او رزقنا بوي وجنت نعيم او جنتنا دهميش د نعمتونو بوي الله بي دي تداخل کو مفسرين كلام دي زيبان ذكر کوي شاد روح الله <سؤال> راواخلي ټول مفسرین ذکر کوي او هغه جنت تبوږي اولته کې ولداغه خوشاله ويخه وا اما اوله دلا چې اصحاب اليمين منون دي وا اما ان او که چالي وي ده منل من اصحاب اليمين د خلاصوالنا نو ویله بشدته فسلامون سلامتی ادي وي استاد پارا من اصحاب اليمين انت من اصحاب اليمين توي دا هغه خلاصواله نا وا اما ان کان ملال مکذبین او که چریو دې دو دروغ جنون کنا ازوالین دو گمراهانونه دروغ جنون کې بل قران ازوالین اني سننه قران نا دو قران ته نسبت د دروغ کو پاسکه چریو دې د هغه دروغ جنون کنا دا پارا دا قرآن او روکوی گمراوی دا سنتنا فنوزولنو پس ملمستیابوی من حمی من دا گرمو بونا او داخل دل بوی جان نمتا انہا زابی شکخا محدا قرآن کریم لہو حق الیقین ها محا حق او یقینی دے فساب بہا پس تسبیب یعنو پدا سیالکی چیم داد حاصل انکے بسم رب بکا پنندخ پل رب الازم چلوید دا غراب لوی بیان نوا صورت کې دره قسم خلق ذکر کولو او دا غي حکم ذکر کو اخره کې او ورسارہ بشارت او تفویف ہو امتیازاد صورت صورت منتازو بیان ددا درې قسمه خلقو باندې صورت منتازو پدې باندې چې جنتيان الله بالا بیري اور کئي بیري خيستا خيستا کرکنډې پدې صورت منتازو تارنګي صورت منتازو و ذل ننډا اوګدګ د سوری بوي تارنګي و نا ان مشکوبه جاری کليشوي چيني او وبو بوي دارنګې قالینا اوچت شان والا او فروش مرفوعه په دې صورت ممتازو دارنګې صورت ممتازو په دې باندې چې از باندې درسواي ذکر کول دارنګې د جارنميانو دو وبوس کول تشبيه ور کړی وا د تګي او خ سرا په دې صورت ممتازو صورت په بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی سنوات والعرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ اللہ اکبر سور حدید مدنی سورتیں ترتیب دو قرآن کریم کے ستاون لمبر دے پس دو سور واقعینا او ترتیب دو نصول کے چھیا چورانوے لمبر دے سلور نبی پس د سوره زلزالنا عربه دما قبل سوره سرا د سوره واته سرا په غنو جو باندې ده التقيو فسبح ندلته سبح لله تسبيح بیان کوله اغه اسمانونو زما ککې چې سديد الله پاکي بیان ني دانګيالته مساله اوشوا نو ورپسې لس سوراتونو کې مسلہ دے انفاق ذکر کئی لسو سورتونکے مسلہ دے انفاق تر آغا تحریم پوری مسلہ دے انفاق اغا ذکر کئی چې مال اولگوی دے اللہ فلارک مال خرش کئی تر آغا تحریم پوری بداوی اللہ دارنگیال ترد دے شرکو نودلتا واي اعلی شابه جهاد او انفاق د پاره د دغه مسلوه کا دا, دا رنگه البته تشبیه په صيغه د امر سره وا نودلتا په صيغه د مازي سره خلاصات صورت صورت کې دوا بابونه دي اول باب آغا تر آیات لمبر 24 پورې او دې کې ترغیب دے مال لگاولا تا په پنځو طریقو سره مال اولګو دا الله درزاده لپاره پنځه طریقې اوله طریقہ دا ګورا مال دا الله پلار کي کولګو ولې مال ما در کړه دے ما پکې مشرګر زولې نو وی لاګو دویمه طریقه و مر بشه مر بشه انو انفاق مخ که ده نو که اسی در نه پاتې دون که ده دویمه طریقه وکه دا نکه انو قرض حسن را که بلا قرض را لرا که با عوض با در کم او سلورمه طریقه دا جوند دنیا دا گوره لوبه و تماشیری پده غرور مکوا مال دی دا اللہ لارکه و لگو فا دی دوکانشه پینزمه طریقه آغا دا کتوه غم اوخادی لمساطل ده نوهی دا غم اوخادی زیموار دی زیما خمال مال راکا آغا بدل زی سر تکم خمال مال راکا دا پینزو طریقه سرا ترغیب ور انفاقه ور ورسرا, ورسرا دلائلهم ذکر که دا پارا دا اثبات دا توحیده او بشارت او زجرون دی داغت منکرینو تا اللہ دویم احسان او دویم بابو آدھ آیات نمبر پچیسنا ترخیرہ پوری او پایی کی ترغیب علی القتال لے جہاد تا او قتال تا ترغیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح لِلَّهِ دلیل عقلی نمبر 1 سبحان اللہ پاکي بیان هي د شرکنا د خاص د الله د لپاره اغه سوچې دي په اسمانونو کې او هغه چې پزما کې او دا الله تعالی زوره ورده حکمت والا دویم دلیل عقلی لهو ملک السماوات خاص دی الله الله تعالی لپاره ده باد شاهید اسمانونو د زما کې جوان دي کول کيو مړ کول کيو د الله تعالی په یو شی باندې قدرت والا دریم دلیل عقلی دا الله تعالی هو الاول د الله تعالی دی اول دے لا حال اتال الانسانین ہی نم من الدهر لم یکن شیء مذکورا هر سنه مخکی الله والآخر وآخر دے کل من عليها فان و يبقى وجه ربک ذل جلل والاکرام والظاهر ظاهر دے پے اعتبار د صفات باندې سمید علیم دے بصیر دے خبیر دے او پټ دے د ذات باندې الله اکبر یا تمامنا چه زلت و امرنا من قلنا علمه بالاول هو الاول والآخر علمه بالاول كعلمه كعلمه بالآخر علم دا په اول باندې دا سي دي لکه په آخر باندې و علمه بالظائر كعلمه بالباطن دې اشاره ده و هو الله تعالی بكل شيء عالم په هر شي باندې خبردار دي علم لرم دلی لاخلی او داله تلا ذااتې چې پیدا کړی دی آسمانوناظم کا پهشپګله مو کې یا پشپغ او کاتو کېسم موا بیاقایم شو حالله لارشي پارشبانند دی یو یاله موپنظم دلیلیلی یاله موپوع دی پااس باې چې داخلېږې پهمک کې غزمکې ت تکم دبره نه سرازی پارغې خبردار دی وما یا خررجنا پااس باې چې خیج اوزیی دې زمک نه و ی ظلو می نه شرا زی رحمتنا د بارانا وما ما ينزلو من السماء او په اسمان دي عالم دي ينزلو شرا کوزيږي منا السماء دي بارانا و ما يارضو في او اسي يارضو في اچ په دي اسمان کې بارتا و هو معكم الله تعالی تاسو سره دی اينما كنتم كم جاي کې چي تاسو مخ کې وس مستوا على العرش دل دوی هر ځای کې ري سره نو استانا قص غزايرن راغه ده جو سوایره تعویل بنکه غیر مجلد یره تعویل وای نیشتره نوایا رفض تناقض ایمان ده او اسباد تناقض انکار دو قران کریم او عین کفر ده اوس تعویل کیاو کنه کیوایا تعویل بسکه سو مستوا عل العرش به اعتبار الذات ما یلیق به ذاتی تعالی وهو معكم ای به اعتبار واللہ بما تعملون الله تعالی په اسمان دي چیکا کوي تاسو لې دُن کې دي شپاګم دلیل عقلی خاص د الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانونو د ځمکه او خاص دی الله تعالی تاسو واپس بکله شکارونه ټوله یو لې جو لیلا اوم دلیل عقلی داخل اوش پیل را پړځي کې او داخل رزی لرا پر شپا او رځ لرا پ شپا کې او د الله تعالی په دې پرازونو د سنو باندې امنو ترغیب بالانفاق فوالو پاولی وجه سره مال ما در کده ده منا خرچ کده نا مال ده آمینو بیلای ایمان راڑی پا توحید دالا او په پیغمبر دا غبانده او خرچ کده مما دا آغسنا جا علا کم چه جگرزولی تا سولا را دی اللہ تعالی مستخل فینام شران فی فاقی کې فالذین ابشارۃ للمنفقین پس آ که سان چی معنی راوله منکم تاسو نه او خرج کوئ د دې د دی ډیر لوی او مالکم توبخ او زجر او مالکم او څه شویل تاسو را پاره چی معنی نه راړی په الله باندې مفسر معنی کوي الا تو منو بالله الا تنفقون فی سبیل الله چې تاسو خرج نو پلار په لار د الله تعالی کې ورسولو فی امر یدوکم بل تاسو لاره دو تو د پاره چی راړی تاسو تاسو سو پخپل رب باندې او تحقیق سره اغس دے دا تاسو نا وادس تاسو کچری اي تاسو مؤمنان یا زکاچ اي تاسو مؤمنان ان په معنی ده ایزو هو الذي أنزل الله تعالى ينزل على عبده شهر ليگ پخپل بندا باندې آیات بینات اوغه آیاتونه سرغن واضحه د 14 24 د الله تعالی تاسو لاره په دې قران سره مین ظلمات دات يرد دفتر کې نه فاقنا چې مال خرچ کوي ال نورې رنا نه مال خرچ کولا او بهشک الله تعالی په تاسو باندې خامخا مینا كونکه مهروانده ومالکم دوي می سره ترغيب لال انفاق اسی الله تفا تي کیږي نو خرچ ککنه تب اسی مليږي و ما لکوم اوس شيرتا سولر الله تنفقون نو خرچ کوي تاسو پلار د الله تعالی کی او خاص د الله د پاره د میراث د از اسمانونو او د زمکه خاص د الله د دی پات کی د الله اسمانونو او د زمکه لا یستوی منکم من, من انفق برابر نه دیستا سنا اغه څوک چې خرچو وک من قبل الفتح مکه وه قتللو جنګوکو مخکې د ف حمې نه اولای کا دا بزرګان اوظمو ډ ډیر ل دي په درجه کې د او ک ساننا خرچه خر چې کړه دی من بعد د ف د ف او تللو او جنګې کله په د ف حم کې نهوللی هغې په در جاېلو دي په دراج کې ځکه ل دي چې ټیم ک مسلمانان مغلوب و وقت او کمزوري وخت سختو او په سخت ووقت کې ملګرتیا چې کو ده چا نو هغه درجه دا هغې ل ده. ها خو ګورې نور صاحب او شان کې سونو عاي زکا وکلن او ټول د پاره وعد الله الحسن وعده کړی د الله تعالی د جنت او والله بما تعملون کبیر الله تعالی پس باندې چې تاسو عمل کوي خبردار ده من الذی یقرض الله قرض حسن من الذی ترغی بالانفاق په درې مې وایي سره مړه قرض راک کنه قرض هيستا سوګ د غزا سوګ د اغه سره یو قرض الله چې قرض ور کې الله تعالی لرا سوګ د اغه شخصیت چې قرض ور کې الله تعالی لرا قرض هي استا فیزا فاو پس د جنم کې الله تعالی دا د پاره او د پاره به وي اجر د عزت عزت وعلى اجر به وي د قرض حسن امام قشيري نا امام قرطبي رحمه الله اغه نقل کوي چې له شرایط د قرض حسن دا پارا یو دا چی توی بی نفس سراوی اخلاس بی پکی دویم دا چې دا الله در ازاد پاراوی درم دا چی ریا پکی نوی درم دا سلو رم دا چی من او زبادن پکی نوی او بل دا چې آزاد تکلیف پکی نوی روست تکلیف یعنوار که چی چاله دیوار که او شپګم دا چې یقین سراوی اوام چی دا حلال مال نا کرا مال ور کولوی دا حلال مال کم کرا مال وی اغا ور کئی بل دا چې د زن کدن نا مخ کی ور کئی نهم دا چې محبوب مال ور او لسم دا چې پٹی ور کئی سرګنا سرگن نا پٹی ور کئی نو دا قرض حسند دا لست فات ذکر کئی یوم تر دا بشارت خرج کون کو یو پا را یوم ترالمومینو نا پارز باندې چوین و تا مومن اللہ را وال مومنات مومنان خذل را یا سانو روما چ مخ کې بر یا سار وان بوی ارناد دی رناد دی بین ایدهم مخ کې ددینا و و بیمانه او خدارب ددای باندې ا دهر دا چانور داغ د ایمان موافق به نور او بین ایدین په اعتبار د عقیداو د توید و به ایمانهم امام قرطبی ذکر کای به اعتبار الانفاق بالیمینا آقا خی طرف تبیرنا زکوی چه پا خیلا سرابدهی مالونا خرش کول نو آبا تین خی طرف تروانوی ویلی بشی دیتا خوش خبری دست تاسو دفاران ننوز جن نتو ندی چه بایی گبالان دید اونو دا غینا نهرونا امیشوی تاسو پاگی که او داد دا کامیابی دیر لویا یو ما یکولو المنافقونا تخویفا چه دا اللہ لارا که مال نلگئی آغا ترشپال سما پوری یو ما یا قول المنافقون پا آغا رز بانده چوائی بمنافقان سړیو منافقان خزی لیلزین آقا سانتا چی مانی راولده او نظورونا او درگای منگتا انتظارو کئی منگتا چې واخلو منگا دراناستا سنا نقیلا او بویلشی دیتا یا بو تا پرشتیو یا یا مومنان خپلا ارجعو اپا شی دنیا تا یا ارجعو ورعاکم واپس شیخ فلرستو یعنی عدالت د الله تا موقف تا فلتم سورنا الټوي تاسولت کرنا فلزری بابینم پس اووله شی په ما بین د دې کې بي سورنیو دیوال لهو باب او چداغه د پارا بد دي باب یو دروازه وي باتو نوو فيه الرحمه باتو نوو د باトゥنه با دنا طرف فيه الرحمه وبا طاغه کي رحمت او داب دپار د دا مؤمنانو و ظاهر باه بهار با طرف من قبله د دا طرفا داغينا وبا عذاب دغه منافقان کافر دو پارا ينادو نہما اواز با دا منافقان دي مؤمنانو تا الم نكم ماكم اينمغا تاسرا و يبتاي بلا ولنا ولكنكم لیکن تاسو فتن توم حلا کڑو زانونا حلا کڑو انفسکم زانونا اخپلو پا منافقت سرا خطیب شربینی وی انفسکم بین نفاق حلا کڑو تاسو اخپل زانونا بین نفاق والکفری فا کفراو پا منافقت سرا قرطبی معنی کئی انفسکم حلا کڑو تاسو اخپل زانونا بشهوات واللزات خواہشاتو او دا سره لزاتو سره۔ دویم پلی تیس تاسو و تارب بستو مویر انتظار کو تاسو پحوا دیسو دو مومنانو چی دیبانی ستا کالیف راشی اللہ ورتب او شک تاسو دویم پلی تی تاسو شک کرو تاسو پو توحید کی وغررت کم سلو رم فلیتی وغررت کم او دو کدرکل و تاسو لرا بیبونیا دو میدونو پر دی پوری چراغ پیسلا دا قیامت دا اللہ تعالی او دو کدرکل و تاسو لرا پا اللہ تعالی بانده الغرور دو کبا شیطانو فلیاو ملایو خدو من کن پس نن رزوابن غزت شد تاسو نا سفی دیا ولا من اللزین اونو دا کسان نا چکو فرکرده او ٹیکانست دا اور ماولاکم دیر لاحق ته پتا سپوره هيا دا اور ماولاکم لاحق د پتا سپوره و بئسل مسيرو دیر بد زائده تلو دا جہانمو الا ميا انين اللذینا آیا ند راغله هغه کسانو ته چی ایمان راولده وقد د دې چې اوری گیسلو ناده د دې د وجې د ذکر د الله تعالی یاداش د الله تعالی نا او دا هغه سنا چی نازل شولې مینالحق د حقنا دا قران د وژن او د دا یا داش د وژن د دای جوړونه دا لانیریګی وله یاکوو او دا چې نه دی کلله کسانو چې ورکل شوید دهغی ته کتابه می نه قبللو مخکې د دینافتالله عليهلیمل اماعملو پس اوږ دش په غیبان دی مودا د بصد دف یا اوږ دش په غیبانې ال آمدو مهلتونه فاقتو شو زلونا دغی او ډیرو دد نه کسرو من هم او ډیر دد نه فرمان قسوت د قلب چرآزی نو په شهوات وباند رازی زلون سخ شو ندی ته مؤمنان ته لاغه وخت نه دراغه لچد الله یاد داش دوا جنا او د قران دوا جنا ویریږي او داغه په خوانو په شانتی نشي چې داغه زلون سخ شو دی دای زلون کلا نرمي نارآزي چې زلون عاجز شي الله تعالی بشارت للمنفقین سوخ چمال لګئی ای علمو پوشی چې بهشاک الله تعالی ژوند دی کوي ان الله یحیل الارض ما نموتیا ژوند دی کوي زما کې لرا پس دا بنجر توپ داینه تاکي سارا بیان او منګ تاسو ته یا تاسو خپل حم حاجتا سو عقل عقل ان کل واه عقل نک ار واخلي ان المصدیقین بشاک صدقک اونکی والمصدیق صدقک اونکی سړی او صدقک اونکی او او سوخ او ا, آ چې قرض ورکه الله تعالی لرا قرض هیڅ ویضا عفود چنداب کلشیده دای دفرا دای دپره به اجر عزت مند والذین <سؤال> امنوا او اگسان چیمنه را پتوید الله او په پیغمبران د باندې د دای د اولایک او مصدیقون دا حلق دادی اغه صدیقین رشتہ او یون کی وشهد او گواہی کون په دربار درف خپل کی اللهم اجرهم د دای دپاره د اجر د دای او رنا د دای اغه رنا دین فق د غب اولاوار کئی واللزی نا تخویف ہو آگا سانچو کو فریو کا نسبتی ہو کود در اوگا آیاتونو زمنگتا دک دو زخیانا ان اعلمو انم الحیات الدنیا سلورمی واجه سر ترغی بلال قرآن و دا دنیا لوب و تماشی دی دوکانش پا دیبانده ای علمو مال خرش کده اللہ پلا رکی ای علمو پوشا چه بیشا که خبر دارا چه جوند دنیا لوبی پشان د لوبو دماشو مانو واللهون او تماش دا پشانده دا تماشو دا زوانانو و زینتون او زینت تی دولو سینگار دی پشانده دولو سینگار دا زنانو و تفاخرون او فخر کولی پیما و او فخر کولې په ما بین تاسو کې وا تکاسن نو ډیروال ډیر اول دی فیاو بلبان دی په مالونو کې ول اولاد او په ځامنو کې کا مساله غیثن مثال د دې دنیا داسره کا مساله غیثن په د بارانو ا جبل کفر چې تعجب کوي وا چوي اغه زمیدار لر الکفار زمیدار نه با